au Allahi ta'ala wad'uhu khawfan wa tamaan namuombeni yeye kwa hofu na kwa kutamani na kwa kwa yani kwa kwa kupenda inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin na hii aya ambayo pia ni hujja kwa wale ambao wana nini wanatarajia rahma ya Allah subhana wa ta'ala na hayi wenye kufanya kazi inna Allah hakika rahma ya Mwenyezi Mungu iko wapi qaribun mina muhsinin muhsinin ni mwenye kufanya ihsan ndio mwenye kufanya wema kwa hivyo ikiwa wewe unafanya sisi ya mauvu kisha unasema nini mtarajie rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala mrongo. bali Qur'ani imekurudi katika hilo Allah anasema rahma ya Mwenyezi Mungu karibu na wenye kufanya nini ihsan kufanya wema na Ibn Qayyim anataja anasema na wale ambao anasema Allahu ghafurur rahim anasema aya kwenye suratul baqarah anasemwa inawakata hoja kabisa anasema Allah Subhanahu wa taala anasema innal ladhina amanu hakika walioamini wal ladhina hajaru na wakafanya hijra wajahadu fi sabili sabilillah kisha wakapigana kwa njia ya Mwenyezi Mungu ulaika yarujuna rahmatullah hawa ndiyo wanataraji rahma ya Mwenyezi Mungu mwisho Allah anachomaje wallahu ghafurur rahim anasema hawa waliotajwa hizi sifa al-iman al-hijra Waljihad hizi zote ni amal si ndio kisha akasema ulaika ya rujuna hawa ndio wanatarajia kwa hivyo ina maanishi mtu ataketi na afanye chochote hisi kutarajia ndio ibn qayyim anasema kwamba kuna tofauti ya kutarajia na kutamani anasema hili ni kutamani ni mtu atakua wa shamba alifensa keti atarajie nini mavuno watapata hata akiwataomba kila siku tutasema yeye anafanya nini atamani shamba yake ifanye nini kasema nini? Kasema atamani shamba yake ndio. Lakini yule ambaye atanua shamba atifatalaiza, pande na achunge. Kisha muombe Mwenyezi Mungu kasema wewe utasema unatamani ama utarajia. Nasema huona kutarajia? Anasema tofauti ya Anasama, kutamani hawa ambao wanafanya maasi na wanafanyikisha wanasema Allahu ghafur rahim. Hawa hatamani, hawa tarajii. Kwa sababu kutarajia ambaye Allah Subhanahu wa taala anasema ulaika, asema yarjuna rahmat Allah. Anasema hawa ndio wanatarajia rahma ya Mwenyezi Mungu amewasifa na imani na hijra na hijra ni ismu ambao ni wazo almuhajir man hajara mannaha Allah, allah sindia anhu muhajir ambao ni kikweli ambaye allah subhanahu wa taala anasema katika hadithi kwa ni tirmidhi anasema ni ule ambaye anahamaliwa amrishia mwenyezi Mungu hiyo ndio hijra ya kwanza kwa kuama kuhamaliwa aliokataza mwenyezi Mungu vipi ambaye utadai una tarajia rahma ya mwenyezi Mungu na huku wewe si muhajir kikweli wala kupigana jihad fi sabili lillah ambapo pia ni isimul am katikayo hiyo hadithi anasema almujahid man jahada nafsahu hadith ni sahih ikiwa hili ndogo la kupigana na nafsi yako bila nini taraji kutamani hiyo ni ghurur